Торік у їхньому колгоспі був організований народний хор. Перший же виступ хору, перша ж виконана пісня мали величезний успіх. Учасники вийшли на сцену, де стояла довга лавка, двома шеренгами. Попереду жінки у однаковісіньких блакитних сукнях, позаду у вишиваних сорочках, чоловіки. Керівник хору з довгим, аж до плечей кучерявим волоссям. У жовтих черевиках на високих підборах Арнольд Бакалина, який щойно закінчив Київське культосвітнє училище, дзвінко оголосив: "Кажуть люди, кажуть, музика і слова народні виконує хор села Гарбузяни". Він скинув догори праву руку, і тут хоп! Усі чоловіки як один рвучко злетіли догори над жінками, ставши позад них на лавку. Це справило наглядачів величезне враження. Зал вибухнув оплесками. Саме виконання пісні такого враження вже не справило, бо хористи дуже кричали, старалися, а в пісні, як відомо, головне не сила звуку, а душа. Після того вираз «Кажуть, люди, кажуть» став у гарбузянах крилатим. Коли хотіли когось підхвалити, але не сухо, офіційно, а з теплою усмішкою, то говорили, кажуть люди, кажуть. І додавали музика і слова народні. Ну а тепер, хлопці, треба глянути, як там у липках, сказав Журавель. Ми ж обіцяли дідові. А вже ж погодився Сашко Циган. Нема питань, підхопив Марусик. Учора, коли виїжджали на весілля, дід Коцюба, прощаючись Схилився до хлопців і шепнув чи то жартома, чи то серйозно. Ви ж, хлопці, навідуєтесь до моєї розвалюхи, що, бува, чого не той. І, підморгнувши, додав Я там для вас горщик меду залишив. Хлопці вже прямували до воріт. Аж тут несподівано загавкав бровко. Він рвався на ланцюгу, підстрибував, припадав до землі, мотав головою. Метляв хвостом, скавучав і гавкав, гавкав, гавкав. «Що з тобою?» – обернувся до нього Сашко Циган. «Хлопці, любі, ну візьміть мене з собою!» – благально гавкав бровко. «Я вам знадоблюся, от побачите! Ви ж нічого дурненькі не знаєте, не перечуваєте! Повірте моєму собачому нюхові! Ну візьміть, хлопці, я ж ніколи вас так не благав!» гав. «Як тепер благаю гаю!» Та хлопці не зрозуміли його мови. «Перестань!» – суворо наказав Сашко циган. «Бачиш, всі пороз'їжджалися, мусить хтось лишатися на господарстві. От приїдуть, тоді погуляємо!» Сашко лагідно поплескав пса по загривку, і хлопці вийшли з двору. Бровко зітхнув і тільки скрушно похитав головою. «Ех, люди-люди!»